‫הייתה ממש... אה, אה, ‫לא הייתה ידועה בתרבות המערבית. ‫-הייתה, ודאי שהייתה ידועה. ‫שופנהאואר okay. מדבר עליה בלי סוף, ‫הוא כותב ממש. והיו, ‫וכל העניין של התיאוסופיה, ‫אם שמעת על מדם בלבצקי, אלה שגידלו את קרישנמורטי, זו הייתה חברה תיאוסופית. כולם הכירו את הבודהיזם ואת ה... ואת ה ודנטה. הכל אולי בצורה טיפה אה, אה, מערבית, אבל אה, זה לא... והוא בוודאי שהכיר את הבודהיזם, שטיינר. <עקוד> כן. אבל evet, זה בסדר. אני מנסה להגיד שהוא ניסה להביא איזושהי תורה חדשה, אבל חדשה למערב. כמו שפורים גם עם מישהו חדשה. נכון, כן. הוא גם הלך לכיוון במערה של גבול נשארנון. כן, כן, הוא קיבל שם דברים כמו נגיד גורג'ט. אז זהו. גם הלך. שוב, תראי, הם כולם הכירו את התורות של המזרח, גורצ'יאף היה יותר, אני חושב, הגיע יותר מהכיוון של הסופים, שזה גם כן, מאיפה הסופים קיבלו את הכל. כל אחד לקח אז מה המקור לכל התורות האלה? היקור, אפשר להגיד... טענה היא, זאת אומרת שאפילו כאילו באופן תיאורטי אם אתה לא יודע שום דבר אבל אתה מתבונן פנימה אתה צריך להגיע לאותן מסקנות כמובן שזה תמיד יהיה צבוע בצבעים של הזמן שלך ושל התרבות שלך אבל בסך הכל כולם אומרים אותו, אותו דבר זה לא תמיד אה, כל כך ברור לפעמים הם גם מוכנים ככה לכסח, חטש עם הבדרך. אבל דת שמאמינה באל היא לא כמו דת שהיא לא מאמינה באל. נכון. נכון. להפריד כאילו בין... שאלה, שאלה מה זה אל? בדיוק. מה? האיש הזקן שיש... רגע, רגע, רגע. איזה יהדות? אתה מסתכל ברמב״ם של המורה נבוכים, זה דבר לגמרי שונה מאשר היהדות נגיד של ה... אפילו של התלמוד. החסידות זה לא כל כך רחוק, כי החסידות אומרת שאלוהים נמצא בכל מקום. עכשיו השאלה הגדולה כאילו היא האם אלוהים הוא בתוך היקום או מחוץ ליקום. אבל... בוא נגיד אלוהים... בטח, לתחושה של האדם בסופו של דבר האדם, האנוש, האנוש בסופו כן, כן, כן, כן, אלוהים הוא הזה, אבל זה לא משהו המיינסטרים של הדתות המנותאיסטים, עכשיו, עכשיו, על ההינדים למשל, יש להם שלושת אלים, אז יש להם אלוהים או אין להם אלוהים? כל החלוקות, עכשיו באים, יש לך נגיד ודנתה שהיא כמו של שאנקרה שהיא ידווה שהיא נון דואלית ויש גם ודנתה שהיא כן דואלית וכן יש שם אלוהים לא בדיוק כמו אלוהים של היהודים או של הנוצרים אבל עכשיו מה מה נגיד, גם נגיד המעמד של אלוהים באסלאם הוא, הוא די שונה מהמעמד של האלוהים ביהדות או בנצרות בוא נגיד למשל בנצרות, בסדר? אז אלוהים מתגלם בישו תגיד את זה ליהודי, הוא התחלחל אלוהים מתגלגל, התגשם בבן אדם, זאת אומרת אז ההבחנה הזאת היא כאילו בין זה נכון שבאופן כללי אין שמה, כאילו נגיד בבודהיזם, באופן כללי אין אלוהים. אבל יש מקומות שמסתכלים על הבודה, לא, לא, צריך זכורית לא מגדלת. זה בורמה צריך זכורית מגדלת בשביל לראות שהוא לא הולכים אליו, ומבקשים ממנו טובות, ומתפללים אליו, ובאים אליו לפני הבחינות בשביל שהוא זה... תראה, כן, אנשים צריכים מישהו שיעזור להם, אז... תסתובב בודה. אם מי שבסביבה זה בודה, אז יהיה בודה, זה גם בסדר, כאילו, מבחינתך. כן. אז אני בכלל חושב שהשאיפה של אנשים זה שיהיה להם טוב. ולדעתי, זאת אומרת, הבודהיזם זה פחות או יותר הדרך בכל. הכי תלה. ישירה, ברורה, הכי אה, אה, הגיונית, אבל לא לכל אחד זה, כל אחד זה הדבר הכי חשוב, כאילו, מישהו שמדברים אליו ב... מדברת אליו גישה אחרת. זאת אומרת, תמיד זה... באיזה תרבות ובאיזה כן? מנטליות. שם... אני מדבר על התרבות <אז> שלנו, על המנטליות שלנו, <אז> כי פה, <אז> או, כי פה אני בעצם, בעצם נמצא, כן. תראה, באמת יש הרבה קווים מקבילים, נניח בין יהדות לבין בודיזם, כמו שאתה אומר, אבל <אז> אם אתה לוקח בן אדם, כן. ש, ש, ש, באמת, מה, ש, מה שאנחנו רוצים זה להרגיש טוב ובן אדם שרוצה להרגיש טוב וילך ליהדות כן. וייקח על עליו מה שנקרא או קיום מצוות תורה ומצוות, תורה כן. מצוות, לעומת בן אדם שיבוא ויגיד אני עכשיו מתרגל לבודהיזם ועושה מדיטציה כן. זה שני דרכים, שתי דרכים מאוד שונות זו מזו נכון, אבל שוב, נכון. נגיד, נגיד שאפשר לבחור בין הדברים האלה יש בן אדם שאוהב שיגידו לו מה לעשות אז יהיה לו יותר נוח להיות ביהדות, כי שם, או לחם. יש בן אדם שהוא חושב שהוא צריך להיות יותר אה, חלק מה, מהתהליך כאילו יותר אקטיבי, אז, אה, אז הוא יכול להגיע לבודהיזם, כי הבודהיזם הוא לא מוותר, הוא הכל אצלך, אין, אין. כן, אין שאלה, כן, שאלה. נכון, בטח שואלים. כל הזמן יש מורים, רבי דיבר. מה? ברבי דיבר יש מורים. בטח. כן, אבל לא, אבל, לא שואלים אותו אם הבשר כשר או לא. לא משנה, שואלים אותו... שואלים אותו, לא יודעת מה, כל דבר שלא מוצאים. לא שואלים אותו אם נתחתן, לא זה תפקיד לגמרי אחר. זה כמו ש... לא יודע מה, את לא שואלת את המורה בבית ספר אם ללכת עם שמלה כזאת או עם שמלה כזאת. איזה חבר לתתעצל. כן, אם מותר ללבוש ממשיים או אסור ללבוש ממשיים. גם הגורו לא אומר בדיוק מה נעשה, אתה נותן את התורה, את הדם, מה לעשות באמת, זה כל אחד צריך קצת למצוא, כמו שהוא אמר, לתרגם את הדם על החיים שלו. אז אנחנו חוזרים לאתי הילסון, להיות שנגמור היום. Yeah. יום שבת בערב, אני מאמינה שאני מסוגלת לשאת ולעכל את החיים האלה והזמנים האלה. וגם כשהסערה גוברת ואני לא מוצאת את דרכי, עדיין יש לי שתי ידיים שלובות וברך כפופה. זאת מחווה שאנחנו היהודים איננו מורישים מדור לדור. אני למדתי אותה בדרך הקשה. זה העיזבון היקר שהוריש לי האיש שאת שמו שכחתי כמעט. שימו לב, זה אפילו לא... עברו כמה חודשים סופר. מאז שהוא מת, כן. <gay> אבל את הטור שבו אני נושאת בחובי. זאת אומרת, היא כבר לא מתייחסת אליו כן. בתור בן אדם eh, eh, eh, eh, ספציפי, אלא בתור מה שהוא נתן לה, שזה בעצם ah, ah, העיקר. לא, לא, למה שהוא אמר, למה שהוא כן. בעצם סיפורי הוא סיפור מוזר. הנערה שלא יכלה לכרוע ברך, או בנוסח אחר, הנערה שלמדה לכרוע ברך. בהצגה שבזמנו ראינו בתמונה, קראו לה נערה שלא ידעה לכרואה ברך. זה היה סרטה עליה? כן. עבדו את כן. מה המשמעות של לכרואה ברך? אמרנו על זה, זה... בשבוע שעברתם. כן. זה השלמה, זה קבלה, ואתה יודע שהאסלאם, השם של האסלאם זה איסלאם, וזה השלמה, זאת אומרת זה אתה, אה, כמו שהיא אמרה ממש זה. בהתחלה, אתם זוכרים, אנחנו לא יכולים לשנות את העולם, אנחנו יכולים לשנות איך אנחנו מגיבים אליו, אבל דבר ראשון אתה צריך, צריך להבין שזה העולם, ואתה לא, אין, אין אפשרות או, או אין תועלת לנסות להילחם בו. להתנגד לו. להתנגד לו. זה מה שגורם לנו סבל. אבל אפשר לכתוב על שירים אפשר לכתוב על שירים, אפשר גם לעשות דברים. אני ואתה נשנה את העולם. כן. כן. ואפשר לעשות דברים. כן. אבל קודם כל תקבל אותו. לא אמרתי שהעולם, אתה צריך לחשוב שהעולם הוא בסדר, או שהוא ככה יהיה גם בשבוע הבא. אבל, אם אתה לא הולך לשנות את העולם, אז, אז אל, ת, אל תתרגז. זה, זה הבדל גדול בין, בין, צריך, את המצב שכרגע אתה צריך לקבל. לקבל זה לא להגיד שהוא טוב ולא להגיד שהוא רע. קבלה. בלי, בלי שיפוט. זה לא שאתה צריך להגיד שהוא טוב, אתה צריך להבין שהוא הוא, שזה המצב. ברגע שאתה מתחיל לשפוט, אז אתה מתחיל להיכנס לתוך, <אח> לתוך <אח> הסתבכויות. ושוב, צריך להבין, זה לא מתכון לאי עשייה, אבל זה מתכון לעשייה מתוך הבנה ולא מתוך תגובתיות. וכשהיא מדברת על, על לכרוע ברך, זה אומר ראשית כל לקבל את המצב כמו שהוא. עכשיו היא, היא עזרה להרבה מאוד אנשים והיא עשתה הרבה מאוד דברים, אבל זה היה הכל מתוך זה שהיא קיבלה את המצב כמו שהוא. ואז יש פחות סבל. כן, כן. אני חוזר, בעצם סיפורי הוא סיפור מוזר. הנערה שלא יכלה לכרוע ברך, או בנוסח אחר, הנערה שלמדה לכרוע ברך. זאת המחווה הכי אינטימית שלי, אינטימית מכל מחוות הקרבה לגבר. הרי אי אפשר להרעיף את כל האהבה שבנו על אדם אחד בלבד. האהבה היא דבר שיה, שהוא, שוב, באופן... שאווחך אהבה זה אהבה נוגד בכל דבר. כן, כן. כל דבר שאתה מגיע בעצם, ומה זה אהבה? אהבה זה ראשית כל קבלה. אתה צריך לקבל. אז אתה לא יכול לקבל רק בן אדם אחד. אתה יכול, אבל אז זה יהיה... <שאף> זה לא יזה. <יהיה שאף> זה, <שאף> זה. <שאף> בדיוק. והיא <שאף> אומרת... בצעתי את גופי כלחם וחילקתי אותו בין האנשים. ומדוע לא? הרי היו רעבים לאחר תקופה ארוכה של, מחזור, של מחסור. ואז היא אומרת, וזה המשפט האחרון ביומן, הייתי רוצה להיות רטייה על פצעים רבים. ופה בעצם היומן מסתיים, אבל לא הספר, כי יש פה עוד מכתבים שהיא כתבה מהמחנה. אז למה היא התכוונה? היא התכוונה שהיא השתכבה עם אנשים? לא. איפה? בצעתי שהיא השתדלה לעזור לאנשים. היא חילקה ותמלא אותם, נתנה להם חמלה, נתנה להם... אבל הביטוי הוא למצוא ההתאגדות זה... Desp吧> זה מה שישו, זה מה שאתה עושה במיסה. חילקתי אותו בין האנשים. במיסה? כן. כשאתה נותנים לך ריקיק כזה קטן, מספיק, והריקיק זה הדם של ישו, והריקיק זה הבשר של ישו. יש לה הרבה דברים שהיא מהנצרות, היא פשוט בסביבה הנצרית, אז זה אבל אני שואל את זה כי במקומות אחרים היא כן אמרה שהיא הייתה שהיא שכבה עם מספר אנשים. נכון. אבל היא אומרת בין האנשים, אני חושב ש... לא יודע, אתה יודע מה? זה לא כל כך חשוב גם. אז... אנשים לא מוכנים להודות שברגע מסוים אי אפשר עוד לעשות, בגלל לעשות מודגשת, אלא רק להיות ולהשלים ועם ההשלמה הזאת התחלתי כבר לפני זמן רב אבל מותר לי ליישם אותה רק על עצמי ולא על מה שקורה לאחרים. ולכן כל כך קשה לי פה עכשיו. אמא ומישה, מישה זכייה, עדיין רוצים לעשות משהו, להפוך את כל העולם. ואילו אני מרגישה חסרת אונים לחלוטין, אני לא יכולה לעשות כלום, מעולם לא יכולתי, אני רק מסוגלת לקחת עליי דברים ולשאת בסבל. זה כוחי והוא רב כבר לעצמי לא לאחרים זאת אומרת היא מבינה שיהיה קשה לה להסביר את זה לאחרים היא לא יכולה להביא אחרים למצב שלה לא מהר כאילו ואתה יודע אם, אם יש מישהו שמאוד קשה לו אז ראשית כל אתה צריך ללכת ולקבל אותו ולחבק אותו זה לא בטוח שזה בדיוק הזמן שאתה צריך ללמד אותו את התורה העמוקה מאוד והיא כבר הגיעה בעצם לעומק מאוד מאוד גדול אבל היא מבינה שזה לא המצב של רוב האנשים <ש> ו... אז היא בעצם מתמודדת עם זה לבד כן, כן, כן, כן, כן, כן, היה לה את ספיר, והיו עוד כמה חברות שהיו באיזשהו מקום בדרך, אבל פה היא, היא, היא יודעת, היא אפילו, יותר מזה, כאילו, היא אפילו יודעת שלא בטוח שזה יתקבל בחיוב על ידי האחרים. אז היא לא משתקת, כאילו? בינתיים, תראי, זה מכתב. זאת אומרת שהיא כן משתפת, אבל היא משתפת אנשים מאוד מסוימים שהיא חושבת שהם יכולים להבין את זה היא כותבת למריה שהיא הייתה חברה שלה היא לא אומרת את זה לאנשים במחנה כנראה כן, כן, כן תגיד, בשבוע שמר גם כן דיברתם היא כן עשתה פה, כל הזמן בשיעורים הקודמים אתה אמרת אנחנו נגיע לדברים שהיא עושה כן כן דיברנו על זה בטח כן, היא ממש עזרה לאנשים, ומה היא כתבה על זה? כן כן תקשיב להחלטה, מה? תקשיב להחלטה, כן כן היא ממש ניגשה לאנשים ועזרה להם וחיבקה אותם ונתנה להם, אז רציתי לקבל את מה שיש, כל הזמן, זה מה שהיא עשתה ‫בא לשם במיוחד בשביל זה, ‫במחנה? ‫-כן, כן, כן, אנחנו מדברים במחנה. ‫כן. ‫כי זאת מציאות מאוד קשה. ‫אז המציאות קשה, ‫והיא יכלה כבר להיות, ‫לקבל את מה שיש. ‫רוב האנשים עוד לא היו בזה, ‫ואז באמת יש הרבה סבל, ‫יש התנגדות, יש... ואני באמת חושבת שבמצב כזה לקבל את מה שיש זה דבר כן. גדול. ובכן מילא זה, זה לא מתחיל מפה אבל יש פה כאילו שלוש נקודות אבל אני לא יכולה לומר את זה לנשים לנ... הצעירות, אמהות לתינוקות שיובלו בקרונות מסע ריקים כנראה היישר לגיהנום חוץ מזה ודאי יענו לי לך קל לדבר אין לך ילדים אבל באמת שאין לזה שום קשר לכך. שוב ושוב אני שואבת כוח מן המילים, וזה מילים של ישו, האוהב אותי יעזוב את אבי ואת אמו. אתמול בערב, כששוב הייתי צריכה להיאבק עם עצמי כדי שלא אכנע לרחמים על הוריי, זה לא פשוט, כן? בידיעה שאם אכנע אהיה משותקת לגמרי, נדלה לי עוד פירוש למילים האלה אסור לשקוע עד כדי כך בצער ודאגה לבני משפחתך שכן לא יישארו לך אהבה ותשומת לב לזולת. יותר ויותר אני לומדת לדעת שהאהבה שה לכל אדם מקרי, לכל מי שנברא בצלם אלוהים, חייבת לעלות על האהבה לבני המשפחה. אל תבינו אותי לא נכון, אומרים שזה לא טבעי, אני מרגישה שעדיין קשה לי לכתוב על זה למרות שזה כל כך פשוט לחוות את זה. וזה באמת איזו דרגה כמעט עליונה של קבלה ו... וזה לא פשוט גם לה, זאת אומרת גם היא מבינה כאילו היא חיה את ההתלבטות הזאת אבל כמו שהיא אמרה אם אתם זוכרים בזמנו עליו, על ספיר אתה לא יכול לאהוב מישהו אחד בצורה כזאת שלא תוכל לאהוב את האחרים ובעצם הכוונה היא כזאת לך יש אנרגיה נגיד של אהבה, של קבלה עכשיו עומד מולך בן אדם, בן אדם אמיתי, סובל, שאתה לא מכיר אותו ויש לך נגיד את ההורים עכשיו ההורים לא נמצאים כאן אם עכשיו, ברגע הזה, אתה כאילו חומל על ההורים אז אתה לא יכול להקדיש את התשומת לב לבן אדם שנמצא מולך עכשיו הם לא באמת אה, אה, נגיד כאילו נהנים מזה שאתה סובל בגללם מה <אח> כשאתה פוגש אותם זה דבר אחר אבל ברגע שהם לא נמצאים ברגע שאתה נמצא עם מישהו אחר ‫אז תכף נראה. ‫-כן. אתה עם ההורים, ‫אם אתה עם ההורים, ‫אתה מתייסר, אתה לא נמצא. ‫כן. ‫לא נמצא עכשיו פה, ‫אתה נמצא במקום אחר. ‫כן. זה היא מדברת. ‫ואני חושבת שאנחנו ‫הרבה פעמים מתעסקים עם העבר. אברה אברה אברה ראוי לא מקום אחר כש... כן. כן. בהווה ואם היא רוצה, היא יכולה לעזור רק בתנאי שהיא נמצאת, לא שם אלא פה כן היא טיפה שוחקת על עצמה הניסיון להתפלסף בשעת ערב מאוחרת כשהעיניים נעצמות מעייפות אנשים אומרים לי לפעמים, את מוצאת את הטוב בכל דבר. בעיניי זה משפט עלוב כל כך. הטוב נמצא תמיד בכל מקום, וגם הרע. שניהם מאזנים זה את זה, תמיד ובכל מקום. אני לא מרגישה בכלל שאני צריכה לעשות מאמץ כדי למצוא את הטוב, כי הכל תמיד טוב, לגמרי בלי סייגים. כל מצב, ויהיה נורא ככל שיהיה, הוא משהו אבסולוטי שכולל את הטוב והרע כאחד. ומה שרציתי לומר הוא, למצוא את הטוב זה ביטוי מגעיל, להוציא את הטוב מכל דבר גם הוא ביטוי מגעיל. הייתי רוצה להסביר לך ביתר בהירות מדוע, אבל אני עייפה כל כך. הייתי יכולה לישון שבועיים בלי הפסקה. אז אני חושב שהכוונה שלה פה היא ש... אני חושב ש... אולי זה מילים קצת חריפות, שזה ביטוי מגעיל, אבל בכלל השאיפה צריכה להיות, להיות לא שיפוטי. וכשאתה אומר על משהו שהוא טוב, אתה שיפוטי. אז בוא נגיד, אם כבר נגזר עליך להיות שיפוטי, אז עדיף שתשפוט את הכל לטובה. אבל אם אתה מצליח להגיע לזה שאתה לא שיפוטי, זה עוד יותר טוב. וזה למה? כי אם אתה לא שיפוטי, יש לך הרבה יותר אנרגיה. אם יש לך אנרגיה, אתה יכול לעזור. ואני חושב שזאת... זאת הכוונה שלך. אבל הטוב והרע נמצא מפה, והטוב. זאת אומרת, מבחינתה הטוב והרע זה כאילו נגמר, לא קיים. הטוב נמצא תמיד בכל מקום, וגם הרע, שניהם מאזנים זה את זה, תמיד הוא בכל מקום, רגע, והמשפט הבא, אני לא מרגישה בכלל שאני צריכה לעשות מאמץ כדי למצוא את הטוב, כי הכל תמיד טוב, לגמרי בלי סייגים. נכון. ‫לקבל גם, אר... נכון, גם את זה וגם את זה ‫באותה מידה. ‫נכון, יש פה סתירה. ‫ גם את זה וגם את זה. ‫נכון, שיעור. נכון, זה כי, כי היא הייתה יפה הנפש. <laughs> <laughs> ‫לא, אני מדבר ברצינות. זה... ‫זאת <עquet> בעיה שבבודהיזם יודעים ‫להגדיר אותה יפה מאוד, ‫כי הם אומרים, ‫יש אמת יחסית ויש אמת מוחלטת. האמת המוחלטת היא שאין טוב ואין רע האמת היחסית היא שיש טוב ויש רע ועדיף הטוב על הרע אבל זה לא פשוט, זאת אומרת זה את זה... יודעת בספר כתוב שברגע שהתחילו להיות אה, אה, אה, קדושים אז נהיו גם פושעים נהיו גם חוטאים. לא, לא יכול להיות חוטא אם אין מסביב איזשהו קדוש. ואותו דבר זה, מאיפה הטוב נולד? מהרע או ההפך, מאיפה הרע נולד? מהטוב. והם שניהם, והם שניהם קיימים רק אחד בזכות השני. וזה כמו שתיקחי מקל. ותגידי, זה הצד הזה הוא טוב והצד הזה הוא רע אבל המון. הצד הזה הוא לא... אבסטרקטי, בדיוק, או? הצד הזה והצד השני הם תלויים אחד בשני אין אחד בלי השני לא ואם אם אני... אם אני... את... איך, איך... זה ריק כזה זה עדיין... נכון. אם זה זה וזה... זאת אומרת, אם לא... וכן, נכון אז, אז... נכון אמפטינס, נכון? Emptyness, בסופו okay. של דבר yeah. כן, אבל קשה לנו לחיות עם זה. אם לא היה רע. ולכן אנחנו mm -hmm. אה, אה, אה, כן מדברים על טוב ורע. אם לא היה, אם לא היה, אם לא היה רע, לא, לא היה... היינו יודעים אם... מה זה טוב. נכון, אבל גם אם לא היה טוב, לא, לא היה לא רע. כן. <שאלה> איך, אני, הוא יודע, הוא איך אחת... אני יודע, שאני טוב? בגלל שיש אנשים אחרים שהם רעים. או שאני הייתי רע. עכשיו <אז אז> אני טוב. זה הכל, ושוב אנחנו עוזרים לזה, זה עניין של השוואה, זה עניין של שיפוטיות, אבל שוב, יש סיטואציות שאתה משתמש בזה, בסוג... אבל בסופו של דבר, אני חושב שכשהיא אומרת, <אח> <אח> בוא <אח> נגיד... זה לא הטוב, שהוא בעצם... הטוב הוא כאילו המחלום כן, כן. נכון. Pues... נכון, אבל לא צריך להגיד שזה טוב. להוסיף על זה שזה טוב, זה הופך את זה ל... כן, אבל זו הוחמה שהיא חנה בהבנות, לא אסטרקטית. כן, כן, כן, בדיוק. אחד מתחת לאסטרקטית. זהו. דרך אגב, גם אם אתם זוכרים מה קרה בגן עדן, מאיזה עץ אכלה חווה את התפוח זה ונתנה זה לבעלה זה ועוד איך קוראים לו? חייב. עץ הדעת טוב, וברא. וברא. <חייב> טוב ורע טוב ורע וכשהיא אכלה מעץ הדעת טוב ורע ונתנה לאדם לאכול מעץ הדעת טוב ורע הם, הם, הם גורשו מגן עדן ליבטו את ה... כן, את המודעות, את המודעות המוחלטת, הבלתי שווית, הנון דואלית. כן. אתם יודעים מה, אם נגמור עכשיו את זה, אז בפעם הבאה אנחנו נלמד את הפרק הזה ממורה נבוכים. אחרי זה נמשיך לבודהיזם. ממורה נבוכים של הרמב״ם. בסדר. הוא מדבר על זה? על האדמות? כן, כן, על זה, על אדם וחווה. מי שרוצה מוזמן לקרוא פרק ב', ספר אלדה. מה? של הגמורי אלוקים. כן. יש לך הגמורי אלוקים, אבל. כן. אבל אם אין אז מה רוצה? תוציא מהאינטרנט, אין בעיה. ישנו בכל... אלוהים. אני, אתה נתת לי אושר רב כל כך, אנא עזור לי לחלק אותו לאחרים ביד רחבה. חיי הפכו, הפכו לדו-שיח לא פוסק איתך אלוהים, דו-שיח אחד גדול. לפעמים אני עומדת באיזו פינה במחנה הזה, רגליי שתולות באדמתך, פניי פונות לשמך. על לחי זולגות דמעות שנולדו מהתרגשות עמוקה והכרה טובה. המחפשות להן מוצא. גם בערבים, כשאני שוכבת על מיטתי ומוצאת שלווה בך אלוהים, זולגות על לחיי דמעות של תודה, והן תפילתי. כבר ימים אחדים אני עייפה מאוד, אבל העייפות תחלוף. לכל דבר יש קצב פנימי משלו, והאדם צריך ללמוד להקשיב לקצב הזה זה השיעור החשוב ביותר שאפשר ללמוד בחיים זה מכתבים מה שאתה קורא? כן, זה מכתב לתידלס, כן ועכשיו זה כבר ממש כמעט הסוף Uh, לא, היא כותבת כאילו לכול, לכולם, לכל החברים שלה. מר וכריף, הנס, מריה, טידה וכל מי שאיני מיטיב להכירו. אה, זה לא היא, זה יופי, זה החבר מספר על מה שקרה. לא יהיה קל לספר לכם את הדברים הבאים, זה יהיה פתאומי כל כך וכל כך לא צפוי. מוזר שזה עדיין לא צפוי עדיין פתאומי, למרות שכולנו מתכוננים ומכנים לכך זמן רב. בסופו של דבר, גם היא הייתה מוכנה. ולצערנו, הגיע גם זמנה ללכת. הידיעה הגיעה מהאג ביום שני בשעה מאוחרת. הפטור של מישה בוטל, והוא יישלח עם בני משפחתו ב לספטמבר. למה? זאת שאלה שבדרך כלל אין לה תשובה. בתחילה קיווינו והאמנו שזה לא יקרה, ועל כל פנים היינו בטוחים שנוכל לשחרר אותה. מה גם שדווקא היום מוסכם שעובדי מועצת היהודים לשעבר, 60 איש בסך הכול, יכולים להישאר בינתיים. עד מהרה התברר שאי אפשר לעשות הרבה למען מי שווה אבל יש כל הסיכויים שנוכל לשחרר את זה. ללית ברירה מיהרנו לארוז ציוד לשלושה אנשים וסך הכל הם היו די רגועים, הרי תמיד ידענו שזה יקרה יום אחד. בין כך ובין כך, בשבוע הבא, כל ההורים של אנשים בעלי חותמות אדומות, בלי יוצאים מן הכלל, אמורים להישלח מפה. ומישה כבר החליט להצטרף מרצונו להוריו. להוריו, שלמענם היום מוכן ונחוש בדעתו לוותר על כל זכויותיו. ועכשיו זה קרה, שבוע אחד קודם, קצת לא צפוי, אבל רק עניין של זמן. אבל במקרה של אתי זאת הייתה הפתעה גמורה, משום שהיא לא רצתה לנסוע עם הוריה, והעדיפה לחוות את המצב החדש בלי הלחץ של קשרי משפחה. במקרה של אז הייתה ממש מכה שהפילה אותה פשוטו כמשמעו, אבל היא התאוששה בתוך שעה. והסתגלה למצב החדש במהירות מעוררת הערצה. הלכנו יחד לצריף שש, במשך שעות היינו עסוקים בחיפוש אריזה ומיון ומזון ואז עוד ניסו וזה וזה והיא נעלמה מעיניי ואני עוד שוטטתי קצת במקום ניסיתי למצוא מישהו שיוכל עוד להשיב את הנעשה ולא הצלחתי ראיתי את אימה, אביה ומישה נכנסים לקרון מספר 1. אתי ניגשה לקרון מספר 14 לראות מישהו ממכריה שהוצא מהקרון ברגע האחרון ואחר כך עלתה לקרון מספר 12. הרכבת יצאה לדרך, שריקה צורמת ואלף טעוני המשלוח התחילו לדרכי. מישה חולף על פניי ביעף, מנופף בידו מבת לסדק בקרון המסע מספר 1 ומעיקרון מספר 12 נשמע שלום עליז של אתי ואחר כך חמנה ועוד כתוב פה אחרית דבר וזה היה... זה הגיענה ל... לא כן מחלון הרכבת השליכה אתי גלויה, עיקרים מצאו, <כ JO -2> <מצאו אותה ושלחו אותה למענה ובמילה... ב, ב, בגלויה היו רק שלוש מילים יצאנו מהמחנה בשירה בדוך הצלב האדום נמסר שאתי מתה באושוויץ בשלושים בנובמבר 1943 גם הוריה ומישה נספו שם אחי היה שרד אולם בדרכו מהמחנה להולנד הלך גם הוא לעולמו ו... זהו, זה הסוף של הספר. יש פה עוד סיפורים על וסטרנבורג? לא, די. אה? די. מספיק. כן. זה... באמת קשה לקרוא את זה. זה שהיא לא נכנסה לבאון של ההורים, זה גם כן חוד פעם אהבה גישה זה יפריע לה, כי תהיה כולם מבוקסת להם, בגלל שבכל זאת היא יצאה. ואז היא ככה התגמרה וחוזרת את כולם, את אהבה לכולם, ולא... היא כותבת, אני יושבת ושורטת עגבניות ומכינה בקבוקי מיקס לדרך בשביל התינוקות. לידי יושבת אישה צעירה, היא נראית מלאת מרץ, מוכנה לנסיעה ומטופחת היטב. ראייתה מלווה בתנועת זר... זרועות רחבה, אני יוצאת למסע הגדול, אולי אמצא את בעלי. כמעט נשמעת כתרועת שחרור. ‫אישה אחרת, היושבת מולה, ‫משסעת את דבריה במרירות, ‫גם אני צריכה לנסוע, ‫אבל אני לא משלימה עם זה. ‫טוב. ‫זהו, אז אפשר עוד ועוד, ‫אבל... ‫זה לא כל הנמל, זה מבחר. ‫זה מבחר. ‫גם כל הספר הזה הוא רק מבחר, כן. ‫מוקדם, תגידו משהו. ‫מוקדם נורא, נכון? ‫יש עוד שעה או משהו. ‫ זה מעניין כי לי היה סיפור ‫שתמיד כשלימדתי על השואה בתחום, ‫אז נורא עפיק לספר אותו, ‫אני אומר שיכול להיות מוסרי, ‫גם כשהכול לא מוסרי, סליחה. זה על איש אחד בגטו, ‫עכשיו, הוא ‫שאר לו חבר בנו <בין> איזה סיילודים, ‫הוא שוטר, ובי, ‫והשוטר הזה פגש אותו ‫ואומר תשמע, ‫אני ראיתי את השם של הבת שלך ‫ברשימה של הילדים שנשלחים ‫היום, אה, מחר, לא משנה, נגיד, אה, אה, אה, אה, אה, ‫אני רוצה שתדע את זה, ‫ואם אני להוציא אותה, אז, ‫אבל אתה חייבת... את, ‫-אינטרנצלית מישהו <שאלו> אחר. <שאלו>, ‫-שם, שם ששם של ילד או ילדה אחרת. ‫והנבי חשב ואמר... מי זה מביאה את זה לתור מוסר? עכשיו, מבחינה מוסרית זה כאילו אתה מקריא את שלך, זה במוסר כאילו הטוב ורע, אבל שאצלה זה בכלל מעבר לעניין הזה שטוב לעשות ככה ורע לעשות ככה. ללהיות, ללהיות במה שיש. לרובץ כולם, היא הרי על אנשי אס שמה בהתחלה שלי, על החייל. ‫כן. ‫-אין, היא כאילו, ‫היא מתרוממת איפשהו למעלה. ‫לא שמוסר זה דבר רע, ‫אבל באמת שהם מאוד יחסים ‫ומאוד קטנים. ‫ואז אחד אומר, ‫לפי המוסר שלי זה ככה, ‫ואין לזה סוף, ‫אתה לא יודע מה מוסרית, לא, אצלה אין הבעיה הזאת, אין את העניין שלי ‫שאצל שלי זה ככה ‫והמוסר שלו זה ככה. ‫כאילו, לא, אבל מבחינה מוסרית, ‫אפילו כמו לא רוצה להוריד כולם, זה בסדר, זה לא... כן, זה הדבר העליון. זה בכל תרבות יהיה איזה עולם, זה סיטואציה כן, אבל יש תרבויות שיגידו לך, אם אתה אומר כולם על חשבון המשפחה או יש בבודהיזם, נגיד, בקשר לבודיסטווה, אז אומרים שיש כאילו שלוש גישות, אני מנסה להיזכר, אבל... יש גישה שאומרת שהבודיסטווה צריך ללכת קדימה וכולם אחריו ויש גישה שאומרת שהוא צריך ללכת עם כולם ויש גישה שאומרת שהוא צריך לתת לכולם ללכת קדימה והוא מאחור כאילו. <אז> וה... מבחינת שחרור, מבחינת <אז> ובגיל... להגיע לשחרור. מבחינת להגיע לשחרור. ובעצם לה, להגיע לזה בעצם שאתה מבין שכאילו אתה צריך לטפל בבן אדם או כאילו אתה צריך ל, ל, כאילו לטפל בבן אדם שהכי סובל ולא בבן אדם שהכי קרוב אליך זה מה? זה צריך? מה? זה צריך? בסדר, המילה צריך זה זה זה תמיד זה תמיד זה תמיד זה תמיד זה תמיד בעיה, כאילו אבל בעצם מה שהקו המנחה האמיתי זה, חושב, אתה צריך נגיד קודם כל אולי זה לא נעים להגיד, קודם כל לטפל בעצמך עד שתגיע להשתברות הנפש או לאקווינימיטי מסוים ואז אתה צריך לטפל במי שנמצא מולך. אתה לא יכול לטפל במי שאוכל אם אתה לא תגיע ל... כן, בדיוק, כן, כן, כן, כן ובגלל זה, כן, יש כאלה, את יודעת, שדואגים לעולם, זאת אומרת, וה... לפני שהם דואגים לעצמם. לפני שהם דואגים לעצמם, ולפני... זה קל. והם, אוהבים את האנושות, אבל הם שונאים את האנשים, זאת אומרת... זה... את העלייה ושונאים את העולים. כן, כן. אז, פה היא מראה, את אומרת, היא באמת, היא עשתה, היא עבדה כל הזמן. היא לא נחה לרגע, זאת אומרת חוץ מאשר כשהיא הייתה חולה, אבל היא, היא הרגישה... עכשיו, ברור, אצל כולנו, זאת אומרת, יש אה, אה, סדרי עדיפויות, זאת אומרת, ואנחנו כן, בסופו של דבר, עם כל הזה אנחנו כן נהיה יותר אה, אה, קשובים, נגיד, לאנשים שאנחנו מכירים אבל צריך גם להבין שהאנשים שאנחנו מכירים הם גם באופן טבעי האנשים שאנחנו רואים הכי הרבה ולכן אבל... גם מבחינה מסוימת זה אנשים שהכי קל לנו לעזור להם אבל אנש... עצם זה שהיא לעזור לאחרים היה... היא קיבלה כוח זה היה הכוח שלה כן זה שיכלה כן. במצבים האלה שיכלה. כן. לעזור זה משמעות למה? נכון אז זה חיזק אותה נכון נכון. ו... אז הנה, פה אני אגיד... זה אחד הדברים כן. הגדולים ש... כן. Yeah. אתם זוכרים? זה מההתחלה, אני פשוט חזרתי להתחלה. הסוציאליזם פותח דלת אחורית לשנאה לכל מה שאינו סוציאליסטי. Mm -hmm. זאת אומרת, ברגע שאתה תופס איזושהי עמדה... בקנאות. זה, mm -hmm. זה... זה... ‫הדברים שלהם, שם סוציונסטים. ‫-כן. ‫-בר זולש, הם לא שוב פעם, ‫זה דברים שכבר קראנו, ‫אבל אתם בטוח ש... ‫בעבר הייתי חיה תמיד בשלב ההכנה. ‫הייתה לי הרגשה שכל מה שאני עושה, ‫עושה בין כך ובין כך, ‫אינו הדבר האמיתי. אלא הכנה למשהו אחר, למשהו נסגב, משהו אמיתי. אבל מכל זה התנערתי לחלוטין, אני חיה עכשיו, היום, ברגע הזה, במלוא מובן המילה. החיים שווים שיחיו אותם, ולו ידעתי שאני עומדת למות מחר, הייתי אומרת, חבל מאוד, אבל מה שהיה, היה טוב. עכשיו, אנחנו הרבה פעמים חיים בהרגשה שאנחנו צריכים להתכונן במה שיהיה ומרוב שאנחנו מתכוננים לא חיים? מפספסים את הרגע לא מפספסים חיים. את הרגע, כן, כן כמו כן. היה, זה היה, לא לפנסיה כל הזמן אתה רק, אתה רק להתכונן, ואז אתה מגיע לפנסיה, כבר אין לך כוח. אבל, אבל, החוכמה לחיות את מה שיש. אבל למה אנחנו, זאת אומרת, בוא נגיד אנחנו רוצים אותה כזאת, מה, למה אנחנו הולכים לספר? כי א', יש לנו כן קווים מנחים שני הקווים המנחים כידוע זה חוכמה וחמלה ראשית כל אי אפשר להגיד מבחינה מסוימת התגלמ, התגלמות החמלה את יודעת יש לסינים לבודהיסטים הסינים יש אה, אה, טניאנד זה הבודה שלהודים קוראים לו אבל לא כתשברה שיש לו מאה ידיים ומאה ראשים ויש לו מאה ראשים בשביל שהוא יוכל לראות את כולם, ומאה ידיים בשביל שהוא יוכל לעזור לכולם. וזה הבודה של החמלה, זאת אומרת, זה אחד האספקטים של בודה. את כל הזמן מדברת על עצמה, כן. מה רצית? לא, מה האלטרנטיבה? לא, אני שואלת... הייתי רוצה לראות כבר מעבר לעני משהו שלא אמיץ, של כללי, משהו... מה, חוכמה, פילוסופיה? ראית מה קורה כשהיא מתחילה להיות בקשה? אז זאת אומרת שמשהו שם פחות חסר? לא, לא חסר, יש, יש, יש, יש מציאות היא יותר בחמלה מאשר בחוכמה אם תרצי דוגמה לחוכמה, אז בפעם הבאה אנחנו נלמד את הרמב״ם, חוכמה לגמרי. אין, אין, אין, איך שבחמלה, מבחינתי, מה זה? לעשות מה שהיא עשתה, לא במה שהיא עשתה, תחושת אחרת, לא מה שהיא עשתה. כן. קל או אחרת? פשוט? זה פשוט. זה דווקא. סליחה, סליחה, כן, כן. נכון? כן. נכון? לא יותר, לא פשוט. פשוט? נכון? קל? לא, לא. פשוט. כן. נכון? פשוט. straight forward, כן. נכון. כן. וזה מה אומר? שחל שחל שחל שחל תקבל, שחל. רק תקבל, רק תקבל את כולם ואל תפלה אף אחד לטובה ואל תפלה אף אחד לרעה פשוט כן. לעשות את זה כן, אבל זה, כן זה פשוט אבל לא פשוט לעשות את זה כן, כן, אני מבין <laughs> בדיוק <laughs> מה שאת אומרת <laughs> אבל שוב, האידיאל תראי, גם אמרנו, הרי מה זה בודיסתווה זה מישהו שאומר שהוא רוצ... אצל הטיבטים דרך אגב זה מאוד מאוד חזק למרות שהם מאוד חריפים ויש להם לוגיקנים והם שם מתעסקים עם זה בלי סוף אבל בסופו של דבר, נגיד, דלאי למה? הוא מבחינתו זה הדבר הכי חשוב זה לא שהדברים האחרים הם לא חשובים, אבל בפירוש, ואומרים עליו, כאילו שהוא של, באמת, של הבלות, לא כתשברה, זאת אומרת, של הבודה של החמלה. ויש מצד שני, כאילו, בודה שהוא מנג'ושרי, שהוא הבודה של החוכמה, והבודה של החוכמה הוא מצויר תמיד עם חרב ביד. כי החרב היא חותכת את הבורות כן. אבל העבודה של החמלה הוא כולו עיניים, לא ידיים והוא כולו אפשר להגיד הוא כולו מעשה וכאילו בפחות מחשבה זה. כן כן? זאת אומרת אומר שזה יותר פשוט אבל יש כאלה שבשבילם הרבה יותר פשוט, מי שה... הטייה שלו היא מאוד לחשיבה מרשתת, הרבה יותר פשוט לו ללכת לכל העניין הזה של הדואליות ומונטואליות והאנה נניב, להגיע למסקנה הזאת דרך, דרך החשיבה מאשר להרגיש את זה. דווקא להרגיש את זה זה יותר... אבל בסופו של דבר דרך החשיבה קורה צריך להגיע להרגישה כן, אבל אמרנו, אמרנו כן. שאם אתה באמת אה, מבין את הנושא של מצד אחד אמפטינס ומצד שני של תלות הדדית שהכל שלוב ותלו אחד בשני אז אתה מבין שאין חילוק בינך וביני וזה נור, בעצם נובע בצורה הלוגית, כי אנחנו מהצד של הלוגיקה, החמלה ומתוך החמלה גם נובע ההבנה שכולנו אחד כי אני, אני, אני פתוח לכולם ובעצם אני, אני מקבל אותם וברגע שאני מקבל אותם זה כבר לא אני וזה, אלא אנחנו איכשהו מתמזגים. אז איך שלא תסתכלי על זה, כן, כן, כן, נזרגדתה אמר את האמרה המאוד יפה, החוכמה אומרת לי שאני שום דבר, החמלה אומרת לי שאני הכל, ובין שני אלה נעים כל חיי. זה, זה בדיוק כמו עם העניין הסביבתי. עכשיו, התרבות הפרימיטיבית של שבטים, של שבטים בג'ונגייט, של שבטים בטים, הם הרגישו שם חלק מהעולם בלי לדעת, בלי להבין, שהם לא למדו את זה בשום הכל. זה היה, גם התפללו לאדמה ולשמש, והכל היה. עכשיו, אנחנו היום בדי.אנ.באד, אחרי חמשת אלפים שנים לשנה של תרבות שהורסת את העולם, ומחסנת אותו לאט לאט, מבינים פה, דרך פה, שאנחנו לא יכולים להגיד, אוקיי, זה בעיה שלהם שם בארגנטינה, אני יודעת איפה, באמזונה, שהם שורפים או שם, אז זה לא, לא, לא קשור עם הכל, הכל, הכל ביחד. Yeah, לא היום אנחנו מבינים את זה. הם ידעו את זה, אבל הם לא למדו, והם לא, לא הבינו גם, הם, הם פשוט ידעו את זה. אז זה, זה גם דוגמה להגיע לאותו דבר, ערכים <coughs> שונות. עכשיו אני רוצה לקרוא עוד כמה דברים דווקא מהצד הזה כן של החוכמה זאת אומרת גולגולת הענק של האנושות המוח העצום של האנושות והלב הרחב שלה כל המחשבות על כל הסתירות שבהן מקורן באותו מוח גדול המוח של האנושות של האנושות כולה אני רואה את כל אלה כמכלול אחד גדול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 כאילו שזה מוח אחד ולב אחד אז זה מופשט אבל אני יכול לשאול עוד שאלה אם דיברנו על חרב כסמל של חוכמה כן אתה יכול להרחיב קצת למה חרב כסמל של חוכמה? תראה כי לפי כל, נגיד כל, ה... נגיד הטיבטי בכללו, קוראים לו וג'ר יש את, ה... מה שנקרא, את ההינה יאנה, שזה ה... יאנה זה... זה... זה... דרך או רכב, הינה יאנה זה הרכב הקטן, ומה היאנה? זה הרכב הגדול. ווג'ר זה עוד אחרי הרכב הגדול, ווג'רה זה אה, יהלום. ולמה יהלום? כי יהלום זה החומר הכי קשה שיש בעולם, ואם יהלום אתה יכול לחתוך כל דבר. עכשיו, הם כל הזמן משתמשים בזה שבמשל כאילו, שאתה צריך להגיע למצב שאתה תוכל לחתוך מתוכך את הבורות והבורות, אנחנו יודעים מה זה, זה דעות מיותרות עכשיו, את זה אפשר לעשות עם החרב של החוכמה, זאת אומרת החרב של החוכמה בעצם היא צריכה להיות התרופה לבורות וגם אתה יודע יש שם גם נגיד בכניסה למקדש יש הרבה פעמים כאלה שומרים כאלה מאוד מאוד חמורי פנים עם גם, עם, עם, עם חרבות ביד אז זה, זה הכל זה הכל בעצם אותו דבר שבעצם הבורות זה עודף והחרב זה כמו לקסח עשבים, יבלית, הגבר yeah. לא בתור משהו שהורג, אלא בתור משהו שמוריד שומנים בו מוריד בעוד יותר, מיותרים. כן. פלסיטים באמת אחד הסמנים שלהם זה... זה הפגיון, אבל אני חושב שאצלהם, אני חושב שהם מתכוונים לוחמים, כן. בורואים כן. אז זה שהבודהיזם בעצם, אחד זה ההימסה, זה לא לפגוע. אבל החרב היא לא מיועדת לפגוע באנשים או להרוג לא בודהיסטים או משהו כזה היא בעצם, הרי אם תחשוב, היא מכוונת אליך, זאת אומרת שאתה תצליח להוריד את הדעות השגויות כי בעצם אלה שגורמות לך סבל בכל זאת תחטוף מסכים ומה שאולים כן, כן, זה נכון, זה נכון, וגם היו מלחמות, אנחנו אומרים כאילו שמספיק שאתה יודע, אז אתה כבר, עשית כבר את העבודה, מספיק שאתה מודע, כן, נכון, בעצמם, אתה לא צריך להילחם, ברגע שאתה יודע, התודעה שלך, אתה לתודעה, כן אז כל מה שאין לו נכון פה נופל מאליו. כן, נכון. אפשר לקלט. לא חייבים לקלט. מה? לקלט. להפשיט. אבל זה לא צריך להתקשיב. זה לא נכון. החינוך הוא לא מספיק. צריך להתקלט. זה צריך להתקלט לעצמו. כן, כן. אבל זה צריך להתקלט בקבלה קוראים להם קליפות. כן. כן, אבל... האמת הוא שזה יתקלם בעצמו, שאתה תהיה מודע למה שאתה אמרת. בעצם זה יקרה. בוא נגיד עוד דבר אחד שצריך להגיד שהבודהיזם הטיבטי הוא בעצם תרכובת של בודהיזם, הודי, ושל דת הבון שהייתה הדת המקומית בטיבט שהייתה הדת האלילית בעצם שהייתה בטיבט כל השנים עד שהגיע הבודהיזם עכשיו כמו שנגיד בבורמה כשאתה מגיע למקדש בכניסה למקדש יש מין uh, uh, כלוב ובתוכו יש רוחות יש פסלים של רוחות כי זה פולחן, זאת אומרת זה פולחן האבות שהיה לפני שהגיע הבודהיזם ועדיין נותנים להם את המקום שלה, של הכבוד שלהם בסין נגיד הבודהיזם הגיע כשכבר היה שם טאו וכבר היה קונפוציוניזם קונפוצ... והם השתלבו איכשהו ביפן היה הדת השינטו שהיא הדת המקורית כאילו של, ה... של היפנים הגיע הבודהיזם הוא איכשהו הסתדר איתה ונגיד וגם נגיד גם במערב הבודהיזם הוא גם משנה את צורתו כאילו וכמובן שגם בהודו כשכה, כשעלה הבודהיזם הוא לא עלה בחלל ריק הוא עלה באיזושהי ורסיה מאוד עתיקה של הינדואיזם שהייתה שם לפני זה והוא קלט לתוכו הרבה מאוד דברים עכשיו הדמויות האלה של המנג'ושרי עם החרב זה הגיע בעצם מדת הבון זאת אומרת זה פרל הרי יש שם סיפור שהגיע אה, אה, איך קוראים לו שכחתי לא משנה זה שהביא את הבודהיזם לטיבט ועמדו שם האלים המקומיים והם לא רצו לתת לו להיכנס והם עמדו באיזושהי בקעה אז הוא לקח את שני הערים שהיו משני הצדדים וחיבר אותם וגמר אותה ותדעו לכם עד היום דלאי למה הרי הוא המנהיג הרוחני של הטיבטים אבל בעצם הוא המנהיג של אחת הזרמים שם רק של הגלוקפה שכולם קיבלו אותו בתור מנהיג אבל בשאלות רוחניות יש שם ארבעה זרמים וכל זרם יש לו ראש שלו, לאלה יש את הקרמפה אוקיי. והיה ויכוח מאוד גדול, אם תיכנסו לוויקיפדיה תוכלו למצוא את זה, ישנה איזושהי, לא אה, בדיוק, רוח או אלוהות שהיא הרוח שמגינה על הגילוג פעם מכל יתר הכתות והיו טקסים שהיו לרצות את, ה, את, ה, את הרוח הזאת והדלי למה היה נגד זה והיה שם ויכוח בתוך הגיל הורפאה, היו אנשים שאמרו שהוא לא בסדר הוא סוטה מ... בקיצור הדברים הם מסובכים... זה היה ליום בטקסים שלפני שמתחילים יש את הגירוש עם האשם? כן, כן, אבל זה בסדר, זה כאילו... ריטואל, כן, הם הולכים עם האשם וגרשים את הרוחות. איפה? עד הלילה מה? כשהוא הולך, הולך לפניו מישהו עם אשם, כאילו, שהרוחות לפ... אז אה... אז אה... אז אה... אז ב... ב... ב... ב... ב... ב... ב... ב... ב... ב... ב... גם כן יש את זה. בטח, ובנצרות יש את זה. הכומר הולך עם ה... כן. כן, אז בסדר. אנחנו לא... אנחנו לא... מתייחסים... אנחנו לא... אנחנו לא... בדיוק, זה לא ענייננו, כאילו, זה... יכולים... אנחנו לא צריכים לעשות מה שהם רוצים. זה לא... יש מערבים שזה נורא חשוב להם. כן, כן, יש אנשים שזה מה שמושך אותם. זה מה שהם טקסים, טקסים. לא אמניות, אני כל כך על איבונויה, ויש כאלה כמות שזה, אוקיי, בסדר. אלן למשל, מאוד מאוד התפעל מהליטורגיה וזה של הקתולים. כלומר, הם יודעים לעשות את זה כמו שצריך. ראשית כל הם מדברים בלטינית, אז אף אחד לא מבין, אז לא מבינים את כל השטויות שהם אומרים שמה, וחוץ <שאלה> מזה <וליסיות> הם יודעים לפזר קטורת, לעשות ריח טוב, ולהדליק נרות, ושמח, והכומר עם כל התלבוד, הוא נורא אהב את זה, הוא אהב את זה, <עק> <קיד> היה לו בסרט אצל האנגליקנים, כן, <עק> הוא חשב ש... ש ויש אנשים שזה מדבר אליהם, אנחנו... <עק> זוכרת את זה בלימודים הראשונים, אז כולם כמעט היו מערבים שם אצל ידיש של סולנן, הייתה אחת נורא נחמדה, okay. סמנטה קראו לה, היא okay. טענה תמיד לפני כולם, מי שמירח שלוש פעמים, okay. כל הגוף, ואז היא מחליפה את הפרחים, yeah. ואת המים, ואת המים, okay. ואז מי שמירח לאפסת לבודה, והיא זה מה והבנות הישראליות לא עשו את זה? לכל אחד היה מזבח בבית עם שמונה קעריות מל? גם לגילה וגם לחמד, כן. יש מושג הרבה שנים, כן. זה תובס אותם, אז אתה לא... מה שעושה טוב לבן אדם לא מפקד. לא, שאלה אם זה לא... אם לא יודעת, שאלה טובה. זה כמו ביוגה, ביוגה גם כן, אתה יכול לתרגם את היוגה ויש את התרגול של היוגה, אני חושב של מערישי מאשיוגי, אני חושב לא, זה מישהו אחר? שזה יוגה עם כל הטקסים עם כל התפילות והפסלים, שיגננדה שבנן דיובה. כן, כן, כן. אז אתה מטרגן דיובה, נשימות, כן, שלי בסדר. אז בשבוע הבא לא תהיה פגישה. לא, נקבע יום אחר. הבת שלנו יהיה לאוסטרליה. לא, לא, לא. הבת באה מאוסטרליה, היא תהיה פה. אבל הם ה... הורים של בעלה, היי, בגריאת הונסקי. רגע, באיזה יום יש להם את החתונה? יום רביעי, הם באים אלינו למחרת. יום רביעי זה, ועד מתי הם נשארים עד ראש השנה? לא, אבל הם יבואו אלינו... הם שלחו לנו לרסומים לפני חודשיים. מתוכננים כל יום. בסדר, אם יהיה לי יום שאפשר לזה, אז אני אודיע, ומי שירצה יבוא, ולא נעשה משהו... אז רגע, זה עוד שבועיים עוד שבועיים זה ראש השנה. אז אין. אז זה עוד שלושה עוד אתם. ראש השנה. ראש השנה. אין, כן. אז כל הזמן חייבתו. אז שנה טובה ובחירות מוצלחות. שנה בחירות שמח. תבחרו, תבחרו, לא חשוב מה, אבל אל תוותרו על ההצבעה. תבחרו טוב. תבחרו טוב. זה לא מסתכל. ‫בגישה הרציסטית, אז... ‫אין כזה דבר טוב, ‫כי מה שנעשה זה טוב. ‫זאת אומרת... Sociedad, אז זה היה מטיף באותו רגע, אז תפ merry, תפ ролי, תפ gamble, אז אנחנו בסדר, אנחנו נלמד קצת את הרמב״ם. אם אין פה אף אחד שמתנגד, מה? יופי, בסדר. ואם תרצו אנחנו יכולים להמשיך, יש שם המון, אבל אנחנו נתחיל. זה, כן. מאוד ירדת את הסקרנות שלי כשהתחלת, כשאתה... מדבר על כל מיני okay. תורות, okay. על כל מיני okay. מורים למיני מזרמים okay. שונים ועושים okay. כאילו okay. כל מיני טעימות